На подвір'ї адміністрації за рядами незахищених бійців внутрішніх військ стояли краще оснащені та підготовлені до оборони загони Беркуту, які не робили спроб відбити навантажувач у нападників. Розгін почали лише після того, як безпорадні учасники колотнечі з міліціонерами залишили територію, Після псевдоштурму молодики в масках, які вдавали агресивно налаштованих українських націоналістів, відпочивали та робили фото на згадку в приміщенні, яке нагадувало вестебюль одного з входів до адміністрації президента. О 16:30, коли провокатори зщезли, та ситуація стала більш-менш стабільною, Беркут кинувся у наступ. Людей погнали назад до Майдану та Хрещатка. Тих, кого спецпризначенцям удалося нас догнати, валили на землю та жорстоко били. Кількох захоплених мітингувальників, беркутівці, притягли на подвір'я адміністрації президента, де продовжили з них знущатися. Після розгону 1 грудня було заарештовано декілька осіб за звинуваченням в організації масових заворушень. За словами журналіста української служби BBC Романа Лебедя, всіх затриманих жорстоко побито. Він поговорив із рідними та друзями восьми з дев'яти заарештованих і з'ясував, що ніхто з ув'язнених не перебуває в жодних політичних організаціях, і раніше не притягався до відповідальності за сутички з міліцією. Беркутівці просто затримували тих, кого змогли наздогнати. За даними громадського телебачення, того дня було побито не менш ніж 22 журналісти, фотокореспонденти та оператори, реальна кількість значно більша, адже багато хто з постраждалих зі зрозумілих причин побоявся, звертатися до лікарів. Нікого з них не врятували яскраві жилети з надписами преса та поспіхом витягнуті журналістські посвідчення. Навпаки, всі спроби пояснити, що вони є представниками медіа, викликали ще більшу агресію беркутівців. На журналістів налітали гуртом, валили на землю, трощили їхні камери і, обзиваючи, молотили ногами до крові. Незважаючи на те, що операторам російських ЗМІ вдалося краще і детальніше, ніж представникам української преси відзняти штурм адміністрації, на сьогодні невідомо, щоб хоч один російський журналіст постраждав від атаки Беркуту 1 грудня 2013 року. Більше того, на записах російських операторів чомусь немає моментів, коли знавіснілі богаї з Беркуту лупцювали ногами їхніх беззахисних українських колег. Після того, як Беркут пішов у наступ, росіян неначе засліпил. Того вечора по всіх телеканалах Російської Федерації показали лише, як зграє молодиків у чорних масках, кидається бруківкою, розмахує підпальними фаєрами та підганяє до шеренг наляканих правоохоронців величезний жовтий трактор. Опозиція звинуватила в причетності до організації звірячого розгону Євромайдану, провокації і побиття журналістів 1 грудня 2013-го біля адміністрації президента секретаря РНБО Андрія Клюєва та лідера громадської організації «Український вибір» олігарха Віктора Медведчука. Про останню, гадаю, варто поговорити більш детально. Примітка. Андрій Петрович Клюєв, 1964 року народження, донецький політик і бізнесмен, перший віце-прем'єр України в уряді, 11 березня 2010, 14 лютого 2012, -го. секретар Ради національної безпеки та оборони 14 лютого 2012, 24 січня 2014, -го. голова адміністрації президента України 24 січня 2014, 25 лютого. 2014-го в своєму розслідуванні, опублікованому в «Українській правді», українські журналісти Сергій Лещенко та Мустафа Наєм заявили, що саме Андрій Клюєв відповідальний за кривавий розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. Віктор Володимирович Медведчук – українець за походженням, Народився в глухому сибірському селі Почот, Абанського району Красноярського краю, де його батько перебував на засланні. Історик Дмитро Чобід у книзі Нарцис або Штрихи до політичного портрету Віктора Медведчука, що вийшла друком у Києві 2001 року, пише, що батько Медведчука, Володимир Нестерович, під час Другої світової війни з причини наявності фізичних вад уникнув призову до лав Червоної армії, а в роки німецької окупації від квітня 1942 до листопада 1943 активно співпрацював із окупантами. Володимир Медведчук працював у трудовому відділі Німецьких окупаційних сил. До його обов'язків належав відвір працездатної української молоді для примусового вивезення на роботу до Німеччини. За безпосередньої участі Володимира Нестеровича Медвечука з України було вивезено понад дві тисячі молодих людей як рабів. В листопаді 43-го року, після відступу німецьких військ, Володимира Медведчука схопила військова контрозвідка Народного комісаріату оборони СРСР. Дивувала м'якість рішення суду, вісім років ув'язнення та чотири роки заслання та незрозумілість його формулювання за участь в українській Націоналістичні діяльності. Батька Віктора Медведчука ж як не можна вважати українським націоналістом. Він підтримував політику колабораціонізму щодо німецьких окупантів.